Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-amin. Wajjali'ina ala lahum biihsan ila yawm ad-din. Amma ba'd. <coughs> wa hakika eh miongoni mwa mambo ambayo muislamu anatakiwa kuyafahamu na wajibu kwake kujua ni kuwa na maarifa katika mambo ya al-ibadat ibada mbalimbali na hilo ni miongoni mwa mambo ambayo ya ilmu ya lazima kwa kila mtu ile iliyozunguzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika hadithi eh, talabu al-ilmi fariidhatun kuli muslimin kudafta ilmu ni faradhi ya lazima kwa kila muislamu miongoni mwa ilmu yanazima ni mtu kufahamu yale yanomzunguka na yanayomhusu katika maisha yake na katika utaratibu wake ujumla sala zake funga na mfano mambo kama hayo ni wajibu mtu kujua kufahamu mtu as maana ya as kadhalika kufahamu nguzo za as sao funga ni kujizuia katika lugha kama wanavyosema lakini kisheria ni mtu kumwabudu Allah kwa kujizuia na kula kunywa na baki ya nje kufunguza vingine kama mambo ya jimai chindo la kuanzia kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua tazungumza kwa ujumla hili na saum ina Ruknani nguzo mbili kwanza ni annia tukunuia kadhalika kuna mtu alimsak anjamil almuftirati -al ni mtu kujizuia na vyote venye kufunguza kama tulivyosema kuanzia kuchomoza ya kweli mpaka kuzama kwa jua kwa hiyo nia na nguzo ya pili ni mtu kujizuia na vyote vyenye kufunguza kadhalika wizjawanyo vya nia katika saumu kuna saumu ya faradhi na kuna saumu ya sunna saumu ya faradhi ni lazima mtu anuiye tangu kabla ya kuchomoza kwa alfajiri man lam yubayti as-siyam fala siyaam la yule ambaye akuiladha nia tangu usiku hana saumu saumu ya faradhi alafie anuiya mchana eh kasubu ka asubuhi hapana isipokuwa eh kabla ya ya ya ya, ya kweli na wanachuoni wengine waseme inatosheleza mtu kuwa mwanzo wa mwezi akatia kwamba atafunga mwezi mzima inatosheleza hilo kwa sababu ramadhani haiko siku mbili wala tatu akanuia kwamba atafunga mwezi mzima imetosheleza labda likitokea jambo katikati ya mwezi na kumkatisha kufunga mfano kama mwanamke miingie katika hezi akija akitoa harika tena au mtu amefunga lakini akapata na maradhi akamfanya kwamba amefungua mchana siku mbili tatu amekula atakapokuja kuwa ameshapona maradhi akarudi tena kufunga atanuia upe lakini yule ambaye hakupatwa na yoti katika hayo aliyenuiia mwanzo kwamba atafunga mwezi mzima hakuna neno lakini funga ya sunna mtu anaweza kunuiia hata kama ni E, mchana au saa kumi, au saa moja muda wakuwa hajala kitu jumatatu mtu baadaye ameambiwa kwamba leo jumatatu anaona ah, misijala chochote mpaka saa tisa, bora nifunge lakini thawabu za funga zitanza kuhesabiwa wakati ule aliponudia hebu na uzima kwa kama mtu amekaa mpaka saa 8 9 anaona hajala chochote akaona bora nifunge tunabadilizia maana sijala kitu kuanzia hapo ndo atalipwa thawabu za swali hiyo ni ni vijawanyo vya nia katika katika katika Kadhalika <coughs> <coughs> kuna masharti katika katika somo ya Ramadhani. Kwa ana mtu alioislamu kuwa Muislamu. Kolo kafiri hata kama atafunga hatapata thawabu. Lakini awe Muislamu. Hii hili ni sharti katika kila ibada. Uislamu akili timamu baligh. Hii ni sharti kwenye ibada kila masharti hal. Mtu kadhalika awe na akili timamu kadhalika awe amefikia anaefikia Kama afikia baada hata kama atahimizwa lakini si wajibu kwake. Mtu aweza kuhimizwa watoto kufunga kama alivyokuwa wanafanya masahaba wanasema wanachukua watoto wanaenda nao huku ili asikae sana nyumbani kipi kwa hiki yaona kila kitu anaona anaweza kufungua daqika futana naye akienda huku mara mbempa hike mpaka jua limezama kwa hiyo adie chini baada atazoweshwa kule kufunga lakini si wajibu kwake kwa inawezekana amefunga mpaka saa 8 sawa mwingine sipo ingia afunga baada saa 10 yetegemea na wengine utakutani wadogo lakini ana uwezo kufunga akakaa mpaka jioni lakini si wajibu kwa ma ni kuwa muislamu akilitimamu awe amesikia baligh na awe mkazi si msafiri ama msafiri kama Allah Subhanahu wa taala alibosema katika katika Quran fanaka na minkum maridan au ala safar fa iddat min ayamin ukhar yuli ambae amekuwa ni mgonjwa miongoni mwenu au yumo safarini basi atimize idadi ya masiku atimize idadi katika siku nyingine na uonje unafafanuzi inshallah nita barukuasa Hawe na afya Kwa kama si mgonjwa na mwanamke asiye katika hedhi wala nifasi asiye katika hedhi wala nifasi Hawa atakuja kulipa mashihudhi ama kuhusu maradhi ni aina mbili yapo maradhi yanotarajiwa kupona kwamba mtu anaumwa lakini noma malaria au tumbo au kichwa kimemshika yamesababisha kwamba atakunywa maji atakula lakini anatarajiwa kwamba atakuja kupona mtu huyo na kuna maradhi hatarajiwi mtu kupona kwa tafiti za madaktari kwa maradhi haya inatakiwa atumie dawa e, kwa siku mara kadhaa inatakiwa askia na muda mrefu na mfano wa maradhi kama hayo e, yanatajwa yule wa kwanza ambaye yanatarajiwa kupona yeye ndio yule yule ambaye ameambiwa atakuja kukamilisha katika katika masiku mengine. Atachoje kukamilisha katika masiku mengine. Ama yule ambaye hatarajii kupona yeye atalisha maskini, atatoa fidia ya kulisha maskini. Atatoa fidia ya kulisha masikini Kwa maana kila siku aliyokula atalisha maskini. akiamua anaweza kukaa mpaka eh, mwisho wa mwezi siku 30 zote akawaita masikini 30 akawaandalia chakula cha kushiba wakala ikawa amemaliza kama kilivyofanya Uthman ibn Affan radhiyallahu eh, anhu albukwa mshabwa mtumzima sana kwa hiyo aneza mtu akafanya baada ya siku kumi si kwamba mtu mwanzo wa mwezi ametoa chakula cha maskini 30 na wakati wala hajafika siku ya pili wala ya tatu wala ngala alienza kukaa Ramadhani ya kwanza mpaka ya kumi ile ya kumi, akalisha masikini kumi akaida maskini 10 akach kula akala akashiba ikawa ni kunu akakaa tena mpaka siku ya 20 au kila kama kilo lakini Sheikh Abdul pia tulimuuliza alisema kwamba ni nusu ya pishi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nilimuuliza kuhusu haya akasema kwamba ni kilo moja na robo na mimi ndio niliandika kwenye kwenye makala zangu Adhimu muhimu kwamba atalisha kibaba Kwa hiyo haya ni wagonjwa aina 2 kuwa na uwezo basi wajibu umeondoka kwa ke. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Vyo yule yu ambaye ana uwezo hiyo ndio kafara yake. Baadhi ya watu ko nje usikia kwamba kila siku tamba shilingi 1000 ustadi. Si kweli. Si kweli. Ba, kama kufunga ata Kama atampa tu matatizo mengine ustadi sawa lakini si swala la, la, la ya ya yake. Hilo al alipo katika maelekezo ya dini. Kadhalikia mtu anatakiwa kufahamu mambo yenye kufunguza kama vile kula kunywa katika mchana wa Ramadhani kwa makusudi na kufanya jima'i haya yametajwa katika Qur'ani mambo matatu yametajwa katika Qur'ani kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani labda watu ambao hawajafunga inawezekana wena na mkeo wagonjwa ugonjwa ambao umefungua lakini pia mukakaa muka kama mke na mume kufanya tendo la ndoa. Sawa, hakuna neno. Si kwamba mulijifanya wagonjwa, la. Kama ni kweli wagonjwa, sheria imewaruhusu. Kwamba nyinyi mmekula. Njano, wagonjwa. Alafu likatokea jambo hilo, nyinyi hamo katika, katika makemeo kwa sababu asisi nyinyi hamkukunga. Asisi nyinyi kufunga Kuhusu mtu aliyekula au aliyokunywa, atakuja kulipa kwa makusudi atakuja kulipa pamoja na ufafanuzi katika madhibi ya kishafi kwamba mtu aliyekula mchana wa ramadhani maneno ya imamu nao katika majumo kwa makusudi yeye atakuja kulipa siku na atatoa atatoa fidia atatoa fidia kwamba amekula mchana kwa makusudi pata dhambi atubie lakini siku hiyo na atatoa fidia pia na lau kama alichelewesha mpaka ikaja ramadhani nyingine yeye alikula makusudi ramadhani iliyopita ikaja ramadhani hii pia hapo katikati ya kulipa ikaja mpaka Ramadhani ya pili kaisha akaja kulipa baada ya Ramadhani ya pili ana fidia mara mbili kwanza alikula makusudi baada ya kutubia atoe fidia kwa kula makusudi mchana Ramadhani kadhalika atoe fidia nyingine ya pili amechelewesha mpaka mpita Ramadhani nyingine al -al kusu, ramadhani watu, eh, ya pili anasema hivyo katika Almajmuu majmu mtu aliyekula mchana kwa Ramadhani kwa makusudi wapo watu dhaafi ya dini imeingia katika miji hata miji ambayo ina historia za dini kwa miaka mingi lakini vijana wengi hawafungi pia wapo kadhalika hata wapo watu majumbani watu wakubwa lakini hawafungi katika miji wapo watu hiyo kuf pia akijifungia atakula mwenyewe na akialikwa kufutari, haja mwanzo pale na miayo kama vile funga memshika sana kumbe muongo wapo watu wana, wana, wana, wana tabia hizo pia kadhalika mtu eh kujitoa manii amekumbatia au amebusu hata kama ni mkewe yakimtoka manii lakini ni huyu haingii katika hukumu ya mtu aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani ambaye anatakiwa aache mtumwa huru na akishindwa kuacha mtumwa huru afunge siku 60 akishindwa sio akichagua akishindwa kwa sababu hiyo au au iliyo kwenye Qurani sio au ya takhyeer kwamba achague nitoe mtumwa nifunge siku au nilishe maskini 60 hapana zile ni hatua mpaka ashinde lakini aliyefanya tendo la ndoa mchana wa ramadhani sawa sawa amefanya na mkewe au alifanya, alifanya uzinifu allah atuhifadhi na yote lakini hata kama ufanya kwa mkewe wa hadali mtatakiwa kutoa kuacha mtumwa mmoja huru wanachoona naeleza hivyo lao kama mtu alifanya hilo katika Ramadhani akafanya mara ya pili akafanya mara ya tatu kabla ya kwanza ajatoa kafara kafara yake ni moja tu kwa kuwacha akishindwa wa huru hana atafunga siku 60 ukila siku moja tu kwa makusudi waanza moja Huendelei utafunga siku 60 ukishindwa hilo labda una Huwezi huwezi kufunga siku 60 sio umeacha mwenyewe makusudi utawalisha maskini sitini maskini sitini, maskini sitini. Tawai, kama kila siku utawapa kibaba, sawa, kama nitueleze au uta utawaalika mmoja waje wale chakula washibe ondoke, sawa. Sasa huyu ambaye yeye katika mchana wa Ramadhani amemkumbatia mke wake au amemgusu mke wake, alafu yakamtoka manii, funge imebatilika. Kama alifanya hivyo. Lakini siku hiyo atatakiwa ailipe, lakini huyu hana Kafara ile ye ehe hausiku sababu sio ndoa hilo yeye atakwa kuilipa ile ile siku hasa watu vijana wapo watu wanaoa mwezi 20 25 shaabani 28 si yuko nini nakuwa hivo bila shabata atakwa shinde biskitini uta vipi nyumbani mtu ameoa mwezi 28 utakushinda kweli eh? na mtu una meka 20 22 mwanze na mkeo kama mufiche usiseme lakini mapada dhambi kwa Mola aiseidi ramadhani iliyopita ninazungumza ramadhani iliyopita kijana mmoja niuliza niamwenzie kwamba ustadhi mimi nina safari lakini nakoenda nitakao wiki mbili nilipanga nikae na mke wangu usiku nimechelewa tumpitiwe na usingizi nimefanya jembo hilo hii asubuhi ano ramadhani iliyopita tanga na udizai huyo sema ninajua kwamba nakiri sasa siku nyingi ninazoenda kukaa kule ndee habana sheria inataka uwachie mtumwa huyo wewe huna mtumwa utafunga siku 60 hakuna jambo lingine la kufanya sawa bana, ukifunga siku 60 utofanya tena hutoweza kufanya tena siku 60 funga na mkeo mmeafikiana nyote mfanye hivyo fungeni nyote kwa kuwa mmeafikiana nyote mfanye hivyo na mkeo ameridhika katika hilo nyote mtafunga siku 60 hiyo ndio Uislamu unaoeleza kwa hiyo watu pia sisi nisi ukiona anazungumza si kwa majambo kwamba aitakwaje wanafanya watu hivi hasa e, watu vijana ambao bado da zao zina zina watu wachukue tahadhari, msimbuso basi wala usimkumbatie. Kadhalika katika mambo yenye kufunguza ni mtu kutumia kitu chenye kuchukua nafasi ya kula au kunywa. Sio kinywaji wala sio kula chakula, lakini kimekaa nafasi ya kula au kunywa. Kama wanosema sindano za vitamini C Awazo mtu akipigwa nani kama vile akichomwa ile sindano ni kama vile imekaa nafasi amikula au wamekunywa na shati katika mwili wake na anavorudi nguvu zake ni kama vile nafasi ya chakula au kinywaji ama sindano za kawaida hizi mtu anazochoma hizi zifunguzi hata mtu alichoma mitolewa damu mwingine alichoma kwa ya malaria mwingine alichoma sindano hizi hizi hazina neno na wana katika katika hukumu hiyo kadhali kufanya hijama lakini hadithi ili ya kama mtu akifanya hijama amefungua e, ni ini, na wana chuoni jambo mtu anaweza kufanya hijama akiwa amefunga isipokuwa anachosema wanachuoni chuoni la kama mtu zimemtoka damu nyingi mpaka mwili wake umechoka Ilo ndio lusema kwamba itakuwa amefungua lakini kuhusu hadithi kwamba aftara alhajim walmahjoom amefungua yule mwenye kufanya hijama Na mwenye kufanyiwa hijama ni sio dhaifu kufutwa na hadithi hii kwamba mtume sallallahu so alaihi wasallam alifanya hijama akiwa akiwa amefunga kadhalika kuna la kujitapisha mtu akijitapisha mwenyewe makusudi amefungua ama yule ambaye e, yamemzidia matabishi yakatapika funga yake iko sahihi lakini aliyesababisha kule kujitapisha alafu akatapika huyo e, amefungua na mwanamke kupata damu ya hedhi au nifasi hata kama imebakia dakika tano, kuzama kwa jua alafu wakapata hedi funga hii imebatilika hata kuja kuilipa hata kama zimebaki dakika dakika dakika kodano miziki e, pia lakini insha Allah kwa kuwa masiku yapo na masheikh wapo bila shaka kuna durusi zinaendelea muhimu watu kutenga muda kuhudhuria katika durusi hasa katika mwezi wa Ramadhani na watu kuuliza pia kufahamu ahkami mbalimbali za, za mambo ya ramadhani na dini yao kusabu ni ibada kubwa mtu amediriki yule ambaye mtu wa umri na afya akafika ramadhani ni neema kubwa watu asifanye kama jambo la hashara mtu kurudi kwa mskitini kuhudhuria katika darasa kusoma qur'ani kwa wingi kutubia kwa allah subhanahu wa ta'ala na watu kulia kwa madhambi bali bali tunoyafanya madhambi makubwa na madogo na watu kuomba khairi katika miji hii pia na baraka katika familia zetu e, watoto na wengine katika ndugu zetu wa karibu Allah sahihi mpaka atakapotuchukua haya ni mambo makubwa ambayo watu anatakiwa kuzembea ya kupatkana na kama haya masiku ya khairi Allah, na ya baraka inshallah taala yejenalana manalidina yastamuna alqoula fattabuna ahsana sallallahu nabina muhammedin wa ala ali wa allahumma bihamdik ilaha illa anta wa